Fünf Freunde und der Zauberer Wu Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Anne und Josh und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt. Es spannend wird, dann sind wir dabei.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 Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir. Nur. Ist denn nicht himmlisch so ein erster Ferientag? Ja, da ja. drüben sieht man schon den Schornstein vom Landhaus Curran. Also, George ist ein Glückskind. Eine richtige Insel zu besitzen. Hoffentlich ist alles in Ordnung mit Timmy. Da kommen die beiden. Da ist er ja unser guter alter Timmy. Aber Nanu, George, warum weinst du denn? Menschenskind George, was gibt's? Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen anderswohin. Es ist wirklich zu blöd und ich hatte mich so gefreut. Was ist denn in den drei Teufelsnamen, Georgie? Ja. Hannah hat Scharlach. Oh. Ma hat mich nicht einmal in den Flur reingelassen. Das Haus steht unter Quarantäne. Wir können es da nicht aufhalten, weil die Krankheit übertragen werden könnte. Und nun? Was sollen wir jetzt machen, George? Wir können bei Professor Helling bleiben. Er ist ein Berufskollege meines Vaters. Ah. Er hat mal angeboten, dass wir alle zu ihm kommen können nach Kleingrottenmühl. Tinker sein Sohn. Erinnert ihr euch an ihn? Ja. Den? Soll ganz begeistert sein. Wie sollen wir den und seinen kleinen Affen vergessen haben? Aber wie kommen wir denn dorthin? Der Bus nach Kleingrottenmühl fährt hier vorbei. Euer Gepäck wird direkt dorthin geschickt. Es ist ja nicht weit von hier. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns damit abzufinden und das Beste draus zu machen. Ich glaube trotzdem, dass wir unsere Ferien sehr genießen werden. Zusammen mit Tinker und seinem Äffchen? Ja. Wie hieß es doch gleich? Shame. Ach ja. Nicht Timmy, den kennst du auch noch. Tinker und das freche Äffchen sind ganz in Ordnung. Ja. Aber der Vater. Also, als wir den mal zu Besuch hatten, war das fürchterlich. Hm. Da und vergisst er, wann er zum Essen kommen soll und sonst noch alles Mögliche. Um drei ist er ein Zornickel. Ach. Ich habe bald so viel gekriegt. Wenn er nur nicht von uns zu so viel kriegt. <lacht> Du wirst es dir gleich noch mit dem Professor verdammen, wenn du solchen Krach machst. Was für ein merkwürdiges Haus. Der Turm ist wohl ein alter Leuchtturm und so ein Bretterzaun ums ganze Haus. Ich glaube, dieser Professor Helling fürchtet, die Leute könnten ihn von draußen in seine Arbeit gucken. Und was macht er eigentlich? Er konstruiert solche Formelklosse wie mein Vater. Timmy, was hast du? Sicher wieder so eine verflixte Natter. Nein, Schelm! Ja, Schelm. Schelm, begrüßt Hallo. uns. Schaut nur, wie er sich freut, uns wiederzusehen. Schelm, wo ist denn dein Herrchen? Was schreibt ihr denn hier zum Donnerwetter? Macht, dass ihr euch fortschert oder ich rufe die Polizei. Guten Tag, Mr. Haling. Hoffentlich haben wir sie nicht bei der Arbeit gestört. Aber sie haben meiner Tante angeboten, dass wir hierher kommen dürften. Also, ich kenne keine Tante. Ihr nutze. schert euch zum Teufel. Und das Hundefieh nehmt gefälligst auch mit. Hey Pa, schrei doch nicht so mit unseren Freunden herum. Du hast sie selbst hier gebeten. Ich? Niemals. Was sind denn das für Kinder? Also hör mal, das ist Kirins Georgie. Und die anderen sind zwei Vettern und ihre Cousine. Und du hast erlaubt, dass sie alle herkommen dürfen. Was soll ich erlaubt haben? Bei Kerens ist doch Scharlach ausgebrochen. Und du hast es sogar Jenny gesagt. Sie hat die Betten schon frisch bezogen und sie lässt fragen, ob du heute kein Frühstück haben wolltest, Pa. Es ist schon fast Mittag. Himmel! Deshalb habe ich solchen Hunger und bin so schlecht aufgelegt. <lacht> Aber dass sich mir niemand untersteht, auf den Turm dort zu steigen. Und stellt mir keine Fragen. Warum oder weswegen? Mr. Kirn, dein Vatermädchen, ist der einzige Mensch auf der Welt, der weiß, welchem Zweck diese Einrichtungen dienen. No, und der hält den Mund. Ihr könnt jetzt alles tun und lassen, was euch beliebt. Vorausgesetzt, dass niemand in mein Arbeitszimmer, in den Werkraum oder in besagten Turm dort eindringt. Ah, ja, mein Frühstück. <lacht> Aber Gott, soll das aber bedeuten, dass Tinker immer noch die Angewohnheit hat, sich in die Seele irgendeines lärmenden Fahrzeugs zu versetzen? Tinker, was ist denn hier passiert? Kleiner Unfall. Ich nahm die Kurve zu rasch. Dabei ist mein Vorderrad ins Schleudern geraten und ich bin gegen die Wand geknallt. Bist du noch derselbe Kindskopf, Tinker, und bildest dir zeitweise ein, du seist ein autofahrer Traktor oder Lorry? Das hat uns damals schon alle verrückt gemacht. Gestern hättet ihr mich hören sollen. Da war ich ein ganz schwerer Laster und ich hab gehupt. Ad, ad, ad. Papst hat wirklich geglaubt, es sei so ein Riesentier draußen. Ad, ad. Jenny, können Sie nicht für Ruhe sorgen? Wofür bezahle ich Sie denn eigentlich? Nun, fürs Saubermachen, Kochen, Waschen und Bügeln. Als Kindermädchen bin ich nicht angestellt. Von denen würde Ihr Junge auch ein halbes Dutzend den Atem halten. Und er bliebe trotzdem der gleiche kindische Plagegeist hier im Hause. Warum lassen Sie ihn nicht bei dem schönen Wetter mit seinen Freunden draußen auf der Wiese zelten? Nur den Kindern würde das einen Riesenspaß machen und ich kann für alle kochen und ihnen das Essen hinausbringen. Na und Sie hätten Ihre Ruhe. Ja, der Einfall ist ja Gold wert. Jenny, wirklich ausgezeichnet. Und der Affe nächtigt auch draußen. Prächtig. Hurra, wieder mal im freien Schlafen. Ja, <lacht> kommt, wir suchen uns einen Platz für unser Zeltlager aus. Durch die hintere Gartenpforte wanderten die Kinder auf die große Wiese hinaus. Plötzlich gewahrten sie am Ende des Grundstücks eine Reihe von Wohnwagen. Auf allen stand in Riesenbuchstaben Teppers Wanderzirkus. Vier oder fünf dunkelhäutige Kinder lugten aus einem Planwagen. Was wollen denn die da? Die werde ich aber schleunigst vertreiben. Nicht, Tinker. Lass dich nicht in irgendwelche Streitereien ein. Schaut, nur schaut. Das winzige Äffchen. Kommt mal alle her. Ach, süß. Viel, viel kleiner ist das als unser Charlie. Wie heißt denn der? Was geht dich das an? Wo ist Mr. Tepper? Unser Opa? Schau, da drüben sitzt er. Geh jetzt aber nicht zu ihm. Er hat sehr viel zu tun. Das ist mir doch egal. Hey, Mr. Tepper. Dieses Grundstück gehört meinem Vater. Professor Hailing. Sie haben kein Recht, ihre Wagen hier aufzustellen. Meine Freunde und ich möchten hier zelten. Schön, dagegen habe ich nichts. Such dir nur eine geeignete Ecke aus, junger Herr. Wir werden einander schon nicht ins Gehege geraten. Was will er, Opa? Die den Affen verkaufen? Nein, das will ich nicht. Dieses Grundstück gehört meiner Familie. So, so. Aber wir haben seit Generationen eine Lizenz, aufgrund derer wir alle zehn Jahre mit unserem Zirkus herkommen, Und hier auftreten dürfen Ja kannst sogar die Urkunde sehen Und tun es kund und zu wissen Dass die Schausteller Tapas Wanderzirkus benannt Welche von jeher das Recht hatten Hier aufzutreten Auch fortan Diesen Anspruch behalten sollen Alle zehn Jahre Ihre Zelte hier aufzubauen Seht hier Das Datum 1648, wenn ihr die alten Ziffern lesen könnt. So, und nun geh nach Hause, junger Mann, und schlag hier keinen Lärm. Schon gut, also. Ach, tut mir leid. Mir persönlich würde es ja einen Riesenspaß machen, etwas von einem echten Zirkusleben so aus der Nähe mitzukriegen. Ich habe schon Plakate erspielt. Der todsichere Schütze, der Knochenlose... Und Mr. Wu, der Zauberer, das Zahlenwunder Du hast noch die Bonzo Band und den Schimpansen, den sie als der geniale Charlie ankündigen vergessen Es wird sicher herrlich Ja, können wir denn hier auf der Wiese auch unsere Zelte aufschlagen? Wenn es weiter nichts ist, ihr seid uns herzlich willkommen Ich dachte, ihr hättet euch in den Kopf gesetzt, uns hier zu vertreiben Bestimmt, Bestimmt nicht, Mr. Mr. Tepper <lacht> Dann ist ja alles bestens Ich rufe Charlie, den Schimpansen, der soll euch helfen Er ist stark wie zehn Männer. Charlie! Charlie! Der Schimpanse? Ist der denn zahm genug? Der alte Charlie? Hey, freilich, der ist geschickter als ihr alle zusammen. Er macht wohl ein Nickerchen. Dann er müsst ihr ihn eben holen. Achim, geh mit den Kindern mit. Hat man sowas schon gehört? Einen echten Schimpansen kriegen wir als Dienstmann. Tja, an solche Dienste ist er gewöhnt. Jetzt komm raus, Bursche! Du sollst helfen. Alles hierher, Charlie. Dann lauf zurück und bring die übrigen Sachen. Na, ist er nicht gut, unser Charlie? Er ist super. Man müsste ihn für seine Leistungen belohnen. Und ob er seine Belohnung kriegt: acht Bananen täglich und so viele Orangen, wie er nur mag. Und Süßigkeiten, die liebt er besonders. Oh, ich glaube, ich habe etwas für ihn. Pfui, die alte, dreckige Bonbon-Tüte. Himmel, er stickt ja daran. Der nicht. Im Gegenteil, er hat eine Mordsfreude. Mit solchem Zuckerzeug kann man ihn richtig glücklich machen. <lacht> ja. Na, und das hat er sich wirklich verdient. Komm, wir richten noch schnell alles gerade, damit wir endlich fertig werden. Ach, freue ich mich schon darauf, im Freien zu schlafen. Ich auch. Aber vorher müssen wir noch zu Abend essen. Dann kommt doch zu uns. Bei uns wird sicher anders gekocht als bei euch, aber gut schmeckt es allemal. In einem riesigen Kessel braut das unsere Oma für die ganze Mannschaft. Oma ist 200 Jahre alt. <lacht> ja. Naja, jedenfalls erzählt sie das jeden. Und sie sieht auch bestimmt nicht jünger aus. Wie steht's? Darf ich euch bei ihr zum Essen anmelden? Oh, ja, danke schön. Also gut, ich sag's meiner Oma. Wir singen auch ein paar Lieder und Fred spielt auf der Geige dazu. Tja, und vorher könnt ihr euch noch ein bisschen umsehen. Wir haben die Ringbahn aufgestellt und da finden Proben statt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch schon einiges vom Programm zu Gemüte führen. Außen war schon tiefdunkle Nacht, als Achim die Kinder aus der erleuchteten Arena führte. Sie wanderten durchs Feld auf ein großes Feuer zu. Und über lustig prasselnden Flammen hing ein riesiger Kupferkessel, aus dem ihnen ein köstlich würziger Duft in die Nase stieg. Mmh, wie gut das riecht. Freunde, ich habe einen Wolfshunger. Hilf aus Achim. Hm? Hat euch die Probe gefallen? Prima, toll. Ein Mitglied ihres Zirkus haben wir aber doch bei der Probe sehr vermisst. Den Zauberer Mr. Wu. Warum war er denn nicht da? Ach, Mr. Wu, das Zahlengenie, der probt nie. Der sondert sich immer ziemlich ab. Je nach Laune ist er manchmal mit uns, manchmal auch nicht. Aber ein richtiger Zauberer ist er ja schließlich nicht. Oder doch? Wenn mir Mr. Wu so gegenüber sitzt... Meine ich oft, ist wirklich einer. Jedenfalls gibt es im Bereich der Zahlen nichts, was er nicht wüsste. Und mit ihnen bringt er einfach alles fertig. Der Mann sollte nicht in einem Zirkus auftreten. Erfinder. Der Beruf eines Erfinders, wo er Seiten und Seiten mit Zahlen vollschreiben kann. Das wäre das Richtige für ihn. Wie mein Vater, der ist nämlich auch Erfinder. In seinem Arbeitszimmer liegen riesige Papierbogen gekritzelt mit Millionen von winzigen Zahlen. Mit Formeln. Da ist ja Mr. Wu, Opa. Ah, wir haben Gäste heute. Ich darf mich dazu setzen. Aber klar. Gerne. Ja. Tun Sie das doch. Eine Fleischpastete und eine Tomate? Bitte sehr. Vorzüglich. Hm. Wir waren enttäuscht, Sie nicht bei der Probe zu sehen. Ich hätte so gern verfolgt, wie Sie im Kopf die tollsten Rechenkünste vollführen, Mr. Wu. Mein Vater ist auch der reinste Zahlenmagier. Ein Erfinder, wissen Sie? Ah, ein Erfinder. Was erfindet der Och, zum Beispiel, wie Flugzeuge immer die gewünschte Richtung beibehalten. Ach ja, und dann, ein elektrisches Trosimon. Das ist vielleicht toll. Das stellt alles auf diesem Gebiet Dagewesene in den Schatten. Warte, mein Junge, ich habe von diesen Dingen gehört. Ein sehr, sehr gescheiter Mann, dein Vater. Besitzt einen ungewöhnlichen Verstand. Ja, zurzeit entwickelt er das größte und wichtigste Projekt. Manchmal kommen sogar Leute und fragen, ob sie seinen geheimnisvollen Turm sehen dürfen. Turm? Er hat einen eigenen Turm. Mr. Wu, wie viel ist äh, 63.342 mal 80.953? 5.127.724.926. Das ist doch eine ganz einfache Aufgabe. Oh, vollkommen richtig, nicht zu fassen. Aber es stimmt. Wie bringen Sie das nur so schnell fertig? Magie, Zauberei, nicht viel dahinter. Ich bin überzeugt, der Vater von diesem Jungen, es würde machen, genauso rasch. Wie gern, ich würde diesen Mann kennenlernen. Ah, sicher lebt er immer in Angst, dass man ihm stillt, seine Geheimnisse. Ach, das glaube ich nicht. Der Turm ist ein ausgezeichnetes Versteck und... Menschens, Kinder, wisst ihr ja nicht, wie spät es schon ist? Oh ja, oh, Mann, wir müssen schleunigst nach Hause, wenn wir nicht wollen, dass Jenny die Polizei benachrichtigt. Kommt, auf Tinker! Ja, los! Auf morgen, Mr. Tepper. Gute Nacht, Großmutter. Vielen Dank. Wiedersehen. Vielen Dank. Ach Mann! Bist du wahnsinnig, Mensch? Hast du denn die Spitz gekriegt, dass dieser unheimliche Ausländer alles aus dir herausquetschen wollte, worüber du doch strengstes Stillschweigen bewahren sollst? Na, hoffentlich mache ich nie in meinem Leben ähnlichen Blödsinn und verrate etwas von Vaters Geheimstudien und Versuchen. Als ob ich das getan hätte. Und überhaupt ist Mr. Wu ein sehr netter Mensch. Was habt ihr gegen ihn? Ich mag ihn nicht. Und ich traue ihm auch ganz und gar nicht. Aber du sitzt da und lässt dir alles aus der Nase ziehen. Wenn dein Vater das erführe, bekennst du eine ganz schöne Abreibung. Komm, wir wollen ins Zelt gehen. Niemand hörte, wie sich im Zirkuslager etwas regte. Niemand sah den Schatten vorbeihuschen, während der Mond sich hinter einer Wolke verbarg. Aber Timmy hörte ein leises Schnauben. Und wer das war, erkannte er sofort. Charlie. Na, dann war ja alles in Ordnung. Timmy durfte getrost weiterschlafen. Irgendwann, mitten in der Nacht, erwachte auch Jenny von einem Geräusch. Die Kinder sind's nicht. Die schlafen ja draußen in den Zelten. Ach du lieber Gott, es wird doch nicht ein Einbrecher sein. Oder ein Dieb, der dem Professor etwas von seinen Arbeiten stehlen will. Da, wieder das Geräusch. Ach, du lieber heiliger Strohsack. Da klettert einer am Turm hoch. Hilfe! Hilfe! Professor! Professor Haling! So kommen Sie doch! Diebe! Räuber! Hilfe! Oh, Jenny! Jenny, Menschenskind! Was hält Ihnen denn ein, sämtliche Hausinsassen aufzustören? Es schleichen Einbrecher hier herum. Was? Ich habe was gehört. Und jemand ist drüben an der Turmmauer hinaufgeklettert. Oh, Doch, ist mir der Schreck in die Glieder gefahren. Sie müssen die Polizei rufen. Mal sagte, mal sagte. Sind Sie denn ganz sicher, dass es kein Albtraum war? Ja. Wenn es sich nun gar nicht um Einbrecher handelt, es ist späte Nacht und ein weiter Weg vor die Polizei hier heraus. Doch, doch, ich bin ganz sicher. Aber es scheint doch nun wirklich alles ganz ruhig zu sein. Sehen Sie. Im Hof ist keine Menschenseele. Und dass niemand in meine Turmstube gelangen kann, müsste Ihnen doch schließlich so klar wie mir selber sein. Der Schlüssel zur Eingangstür im Erdgeschoss, der Schlüssel zur Sicherungstür auf halber Höhe des Turms und der Schlüssel für das Turmzimmer. Diese drei Schlüssel kann niemand benutzt haben, denn sie liegen doch auf meinem Schreibtisch. Ich habe aber deutlich einen Kerl am Turm hochklettern sehen. Das ist ganz unmöglich. Kein Mensch könnte an dieser steilen Wand hochklettern. Und eine so riesige Leiter, die gibt es ja gar nicht. Ich lasse Sie uns lieber nachsehen. Ohne die Gewissheit, dass niemand die Turmtür aufgebrochen hat. Also da würde ich heute Nacht nicht einschlafen. Also schon gut, schon gut. Gehen wir nachsehen. Die Eingangstür zum Turm war fest verschlossen. Schlaftrunken torkelte der Professor in sein Zimmer zurück. Seine Haushälterin, die brave Gute. Offensichtlich war die Fantasie mit ihr durchgegangen. Und doch hatte sich jemand in das Turmzimmer geschlichen. Welch ein Schrecken für den armen Professor, als er am nächsten Morgen die Wendeltreppe emporstieg und sämtliche Türen zwar verschlossen, ganz oben in seinem Arbeitsraum indessen ein heilloses Durcheinander vorfand. Ein Teil seiner wertvollen Papiere war verschwunden. Als Jenny dem Sohn des Hauses am Morgen eröffnete, was in dieser Nacht geschehen war, riss dieser die Augen vor Entsetzen weit auf. Ihm wurde ganz elend. Würde Papps ihn fragen, ob er über seine derzeitige Arbeit etwas ausgeplaudert habe? Aber Professor Hayling hatte in seinem wüst zugerichteten Zimmer im Augenblick andere Sorgen, als sich darum zu kümmern, was sein Sprössling gesagt oder getan haben könnte. Er war nur damit beschäftigt, den Wust zu lichten und die fliegenden Blätter zusammenzustellen. Ah, Tinker, bist du gekommen, mir guten Morgen zu wünschen? Also, der Dieb, der heute Nacht hier gewütet hat, muss einen ganzen Stapel Papiere vom Schreibtisch heruntergefegt haben. Naja, ein Glück, dass er einige wichtige Blätter, die unten lagen, nicht entdeckt hat. Insofern bezweifle ich stark, ob das Material, das er mitgehen ließ, ihm überhaupt etwas nützt. Wird er da nicht wiederkommen, um nach den anderen Blättern zu suchen? Ah ja, das ist sehr wahrscheinlich. Deshalb will ich sie irgendwo verbergen. Pa, bitte versteck du sie nicht. Schon gar nicht, ohne mir zu sagen, wo. Du weißt doch, wie vergesslich du bist. Oh ja, da hast du natürlich recht. Hast du irgendwelche Abschriften von den Blättern mit den gestohlenen Formeln? Oh, nein, nein, das nicht. Aber sie sind in meinem Kopf. Und das ist mindestens ebenso sicher. Es wird etwas Zeit kosten, die Sache nochmals zu entwickeln. Aber, weißt du, das ist durchaus zu machen. Naja, wie auch immer, Tinker, ich habe sehr viel zu tun und darum lass mich jetzt bitte wieder allein, ja? Tinker eilte blitzschnell die Wendeltreppe hinunter. Er musste unbedingt die Papiere vor dem Dieb in Sicherheit bringen und besprach den Plan sogleich mit der Haushälterin. Man müsste die Papiere in einem Winkel verstauen, wo ganz bestimmt nie eine Menschenseele nachschauen würde. Ja, aber angenommen, Paar selbst fiele so ein Versteck ein. Am nächsten Tag hätte er es wieder vergessen und fände seine eigenen Papiere im Leben nicht mehr. Komm, wir steigen auf den Turm. Ich wollte ohnehin, wenn es möglich ist, diese hässlichen Tintenspritzer beseitigen, die der Schmutzfink heute Nacht hinterlassen hat. Und bei der Gelegenheit, da sehen wir gleich nach, ob dein Vater seine Unterlagen weggeräumt hat. Also gut, dann lass uns gehen. Wenn nur Paar selbst nicht mehr oben ist. Da kommt er ja gerade über den Hof. Was trägt er denn unterm Arm? Seine Morgenzeitung. Anscheinend will er sich ein Lesestündchen gönnen. Du behauptest immer wieder, du habest jemanden die Wand hinaufhuschen sehen. Nun schau dir diese Steilwand doch einmal genau an. Gibt es denn jemanden, der so waghalsig und gewandt ist, da hinaufzuklettern? Nein, du hast recht. Meine Augen müssen mir einen Streich gespielt haben, als ich zum Fenster hinaus sah heute Nacht. Und doch war ich fest davon überzeugt, dass ein dunkles Etwas da an der Turmwand hochkroch. Na und die Geräusche, wie kann man sich täuschen bei Nacht? Murmelte sie vor sich hin, während sie mit Tinker den Turm hinaufstieg. Alle Türen von Professor Halings Arbeitsräumen waren unverschlossen. Och, er sollte sie nicht offen lassen, keine Minute lang. Oh. Nun schau dir nur die Schweinerei von der verschütteten Tinte an. Und diese entzückende kleine Uhr, die noch dazu so gut ging, die ist auch weg. Was der Räuber damit anfangen wollte, das bleibt mir allerdings schleierhaft. Wieso? Die hat ihm einfach gefallen. Schau mal her, Tinka. Sind das hier nicht welche von den Aufzeichnungen, die wir suchen? Zeig mal. Ja, das sind seine letzten Ableitungen. Er hat mir die Gleichungen und Formeln vorgestern erst gezeigt. Wieso lässt er sie so offen herumliegen, ohne die Zimmertür abzuschließen? Tinka, wir nehmen sie und verstecken sie. Und sagen ihm kein Wort davon. Na, er selber hat ja sowieso alles im Kopf. Hey Jenny, ich weiß ein verzügliches Versteck. Die Insel auf Kirin, irgendwo in der alten Schlossruine. Daran denkt bestimmt kein Mensch. Ja, das ist gut. Komm hier, mein Freund, nimm den Schatz an dich. Aber weihe Julian und die anderen unbedingt ein. Erst wenn ich die Unterlagen auf der Insel in Sicherheit weiß, dann würde ich nachts wieder ruhig schlafen. Tinker schob das kostbare Gut unter seine Jacke und rannte mit Jenny im Galopp die Wendeltreppe hinunter. Auf dem Hof begegnete ihnen der Professor. Hallo, ihr beiden Sicher wollt ihr doch wissen, wo ich die bewussten Papiere verstaut habe hm? Denkt euch, ich habe sie eingewickelt und im Keller ganz hinten in der Ecke unter die Kohlen geschoben Na, und ihre Hosen dabei ganz schön zugerichtet Ging er nicht vorhin mit seiner Morgenzeitung über den Hof? Hm? Einen ganzen Packen Zeitungen hat er anscheinend versteckt, aber bestimmt kein einziges Blatt von seiner wissenschaftlichen Arbeit. Tinker erzählte den fünf Freunden ohne Umschweife seine großen Neuigkeiten. Er erzählte und erzählte. Bis er endlich damit schloss, wie sein Vater feierlich mit den Zeitungen unterm Arm abgezogen sei, um diese im hintersten Winkel des Kohlenkellers zu verstecken. In der Meinung, es handle sich um die schriftlichen Aufzeichnungen für seine letzte Erfindung. Aber warum hast du nicht auf sein Irrtum hingewiesen, Tinker? Weil er dann sofort umgekehrt wäre, die richtigen Papiere zu holen, um sie zu verstecken. Und wie ich meinen Vater kenne, hätte er das nach einer Sekunde vergessen und dann wären wahrscheinlich die wichtigsten Notizen für immer futsch gewesen. Und was willst du jetzt damit anfangen? Ich will, dass wir sie verstecken, an einem Ort, wo sie niemand findet. Und wo soll dieses herrliche Versteck sein? Auf der Kirrininsel. Dort schaut gewiss keiner nach. Oh, meine geliebte Kirrininsel, ich fahre heute Abend hinüber und nehme zum Schutz Timmy mit. Wenn keiner von uns in der Vorstellung erscheint, wären die Einbrecher vielleicht vorsichtig. Großartig! Und wir behalten gleichzeitig den Turm im Auge. Übrigens, wo sind eigentlich die Papiere, Tinker? Du hast sie hoffentlich nicht daheim liegen lassen. Ich habe sie hier unter meiner Jacke. Ach, darum siehst du auch aus, als hättest du dir ein zu reichliches Frühstück gegönnt <lacht> Charlie, na nur Charlie, kommst du uns besuchen? Setz dich, hast du dich aus deinem Käfig herausgelassen? Wolltest wohl mal nachschauen, was es für eine Brotzeit bei uns gibt, ne? Äh? Hier habe ich sogar ein paar Bonbons für dich Nun müssen wir uns aber wegen heute Abend klar werden Wo gedenkst du die Aufzeichnung zu verstecken, George? Das wird sich entscheiden, wenn ich dort bin Und in dem Versteck bleibt die wertvolle Niederschrift, bis jede Gefahr vorüber ist. Ich kenne ja die kirin in- und auswendig. Ach, ich freue mich schon so richtig, dass ich mit Timmy diesen Ausstieg mache. Bist du verrückt geworden, Timmy? Was hat er nur? Charlie! Charlie! Komm zu herrschen! Na, so ist gut. Hoffentlich man euch nicht gestört, meine Freunde. Ich nur wollen Charlie, meinen Ausreißer holen. Entschuldigt bitte, dass ich aber unterbrochen eure fleißige Sitzung Er kommt doch in Vorstellung oder nicht? Wahrscheinlich, Mr. Wu. Mhm. Ja. Freut mich. Auf Wiedersehen. Charlie! Meint ihr, dieser Mensch hat uns womöglich belauscht? Dick, was glaubst du? Ich mag den Blick von dem Kerl nicht. Hat er vielleicht mit dem Vorkommnis der Nacht zu tun? Schließlich ist er ein Zahlengenie und womöglich in der Lage des Professors Formeln und Gleichungen zu begreifen. Unter diesen Umständen dürfen wir Georgie nicht zur Kiron insel lassen. Auf keinen Fall. Ihr gebt mir das Paket mit den Aufzeichnungen und ich verstecke es auf der Insel. Habt ihr eigentlich mal an die Akrobaten im Zusammenhang mit der Diebesgeschichte gedacht? Wenn einer von denen an der Turmwand hochgeklettert wäre? Nein, das glaube ich nicht. Bis zur halben Höhe ist der Turm mit wildem Wein bewachsen. Aber darüber befindet sich doch nur kahler, roher Stein. Also, mein Verdacht gegen Mr. Wu beginnt allmählich wieder zu schrumpfen. Die Kletterei hätte er nie geschafft. Er ist so, so, na wie soll ich sagen, manierlich und geschniegelt. Ja. Und ich kann es mir erst recht von keinem der anderen Zirkusmitglieder denken, wo die alle so nett sind. Mhm. mhm. Schön. Also niemand kann durch verschlossene Türen gehen und keiner an der steilen Turmwand hoch. Der Wind war es sicher auch nicht. Und doch sind die Papiere verschwunden. Ein großes Rätsel. Gott sei Dank, dass wir den wichtigeren Teil noch haben. Dabei fällt mir ein, Tinker, hast du die Papiere immer noch unter deiner Jacke? Nein, Georgie meinte, ich sollte sie lieber ihr geben. Leute, wo ist denn Georgie? Ach, die wird schon gleich wiederkommen. Der Rest des Tages verging wie im Fluge. Aber Georgie tauchte nicht wieder auf. Oh Dick, oh Julian, sie ist fort, Georgie ist fort. Und wisst ihr auch, wohin? Sie bringt die wertvollen Aufzeichnungen selbst zur Curran-Insel. Und Timmy hat sie mitgenommen, ich bin ganz sicher. Ist sie denn verrückt geworden? Stellt euch vor, Mr. Wuder, irgendwelche Komplizen erwarten sie dort. Dieser hirnverbrannte kleine Dickschädel. Oh bitte, beeilt euch. Du und Dicky, ihr müsst schleunigst hinterherfahren. Gott sei Dank hat sie Timmy mit. Ja, das ist noch ein Segen. Meiner Insel. Schau, da rechts. Siehst du es? Wer untersteht sich da zu zelten, ohne meine Erlaubnis? Nein, mein Guter, ich fahre nicht zurück. Ich nicht herausgefunden habe, was dort los ist. Das wäre feige, jetzt umzukehren. Schon gar, wenn das einer ist, der auf mich wartet, um mir die Papiere abzuluxen. Dem werde ich was husten. Schau, wir verstecken sie in diesem Kahn. So, wird die Kassenning damit... Blödsinnig wäre, sie jetzt auf die Insel zu bringen, wo dort vielleicht jemand sitzt, der mich berauben will. Es ist der Kahn von Fischer Kornel. Der wird nichts dagegen haben, wenn ich seinem Zigeuner hier vorübergehend etwas anvertraue. Wo ist denn mein eigenes Boot? Es muss sich ganz in der Nähe befinden. Ach, da haben wir es ja schon. Timmy, zieh auch mit. Ah, nimm das Seil zwischen die Zähne. So, rein ins Wasser. Bruder, warum sollten wir nicht zu den Spitzbuben hinfahren und ihnen sagen, was wir von ihnen denken? Mach ihnen nur hübsch Angst, mein Timmy. Nicht bellen und nicht jetzt winseln, Timmy. Wir sind beinahe bei meinem Landeplatz angelangt. Aber ich will nicht hier anlegen, sondern dort, unter den Bäumen, wo ich mein Boot gut vor ihnen verstecken kann. So, mein Schifflein, hier bist du gut aufgehoben und es sieht dich keiner. Auf, Timmy, jetzt wollen wir diesen Banditen Beine machen. Ich möchte doch wissen, wo die ihre Boote haben. Schau dich mal ein bisschen um, Timmy. Es muss doch hier irgendwo sein. Ah, da ist der Kahn, an einen Felsen gebunden. Pass auf, Timmy, ich binde das Fahrzeug los. Wenn die Flut erst richtig hereinschäumt, Treibt es bald da draußen. Ah, da werden die Alunken nicht zu lachen haben. Wo ist das Licht, Timmy? Ah, es ist nicht von einem Lagerfeuer, sondern von einer Laterne. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Vielleicht können wir uns von hinten heranschleichen. Stumm und lautlos wanderten die beiden bis zur Mitte der Insel. Plötzlich zog Georgie sachte an Timmys Halsband. Das hieß, nicht knurren, nicht bellen. Und so stand er vollkommen still da. Nur sein Nackenhaar sträubte sich. Im Schein einer großen Laterne sahen sie zwei Männer Karten spielen. Na, ah, Probe. Ah, ja. Und damit. Na, das ist meine. Ja. Ähm, Wer immer auch den Rest der Papiere, wie Sie behauptet haben hier auf die Insel bringen soll. Er scheint nicht aufzukreuzen. Ach, da haben Sie es für Sie. Und ein Ass? Hm? Die Aufzeichnungen der erfindungstechnischen Arbeit, die Sie mir heute gaben, sind zwar sehr gut, aber zwecklos ohne den Rest. Ah, Sie sich können verlassen, danke. Dass jemand wird kommen mit Rest... Wer hat die Unterlagen gestohlen? Sie selbst? Ach, bitte sehr, ich niemals stehlen. Ich halte rein meine Hände. <lacht> Natürlich nicht. Sie lassen dieses schmutzige Geschäft andere für sich besorgen. Mr. Wu, der weltgrößte Zahlenmagier, besudelt seine Hände nicht. Er lässt andere seinen Schmutz machen. Sie sind ein ganz gerissener. Wie beschaffen Sie sich solche Papiere, Mr. Wu? Indem ich benutze meine Augen, meine Ohren... Und meinen schlauen Verstand. In dieser Welt, es gibt so viel stupide Volk, lieber Freund. Ich bin nicht Ihr lieber Freund. Merken Sie sich das. Ich bin hier, einen Handel mit Ihnen auszutragen. Zum Freund möchte ich Sie gewiss nicht haben. Dann schon lieber Ihren Schimpansen. Verdammt, warum lässt der Kerl mit den Zeichnungen sich nicht blicken, Mr. Wu? Komm, aber tu ihm nichts. Erst wenn ich das Kommando gebe. Was haben Sie auf meiner Insel zu schaffen, Mr. Wu? Ich bin mit meinem Hund gekommen, sie zu verjagen. Hüten Sie sich vor ihm. Scheren Sie sich weg von hier. Gleich melde es der Polizei. Feigebuben, die ich haben geschickt. Du sollst verstecken Papiere. Wo hast du sie? Gib sie mir. Ach, die. Die habe ich irgendwo gelassen. Dort drüben am Strand. Da werden sie sie kaum finden. Eine sehr tapfere junge Dame. Hat die aber schneit. Schau, Kind. Zeig mir, wo du die Papiere versteckt hast. Ich gebe dir eine Menge Geld dafür. Also gut, kommen Sie mit. Georgie schritt voraus. Timmy zwischen ihr und den Gaunern. Er knurrte die ganze Zeit und die zwei Männer waren immer auf der Hut, dem gereizten Tier nicht zu nahe zu kommen. Georgie führte den Weg zum Strand hinunter. Sie kamen an die Stelle, wo die Kerle ursprünglich ihren Kahn gelassen hatten. Wo ist unser Boot? Es war doch hier festgebunden, an diesem Felsen. Ist es vielleicht das da drüben, hinter dem Riff? fragte Georgie verwegen von einer Klippe herunter, die ganz steil über das tiefe Wasser hing. Die beiden Männer stiegen zu ihr herauf, um besser Ausschau halten zu können. Georgie, nicht faul, rannte mit solcher Heftigkeit gegen Mr. Wu an, dass dieser das Gleichgewicht verlor und rücklings in die Fluten fiel. <lacht> Wütend stürzte sich Timmy auf den zweiten Gegner und stieß ihn über die Klippe hinab. Hey! Jetzt könnt ihr fein schwimmen. Die Flut hat euer Boot fortgeschwemmt. Ich selbst habe es losgebunden. So, und ich fahre zum Festland hinüber. Ihr könnt jetzt meinetwegen wieder herauskommen und, und euch an Land Bewegung machen. Es wird eine ziemlich kühle und feuchte Nacht für euch werden. Morgen früh schicke ich dann die Polizei zu eurer Befreiung. Auf die Mag sein, ein später Fischer. Das wäre nur gut. Er kann mir helfen, das Boot an Land zu ziehen. Aber es war kein Fischer. Es waren Julian und Dick, die verzweifelt den Strand nach Georgies Boot absuchten. Im Nu waren die beiden Jungen bei ihr und fassten mit an. Bald stand das Boot sorgfältig verteut an seinem alten Platz. Georgie, du Teufelsbraten! Fährst einfach alleine los auf die Insel hinüber. Genau das, was ich nicht wollte. Es wäre ja gut möglich gewesen, dass sich die Diebe da drüben aufhielten und du notgeraten wärst. Och, die waren schon da, aber eigentlich waren sie es, die notgerieten. Was? Wieso? Also ich habe Licht auf der Insel gesehen und ich bin natürlich sofort rübergerudert. Hm. Da saßen Mr. Wu und ein anderer, den wir nicht kennen beim Kartenspiel. Auf meiner Insel. Seine so Unverschämtheit. Oh Georgie, hast du ihm die Papiere gegeben? Du bist wohl nicht bei Trost, Ach. natürlich nicht. Ich hatte sie gar nicht bei mir. Professor Hillings Genieblitze, wo sind sie? Unter der Persenning in Fischer Connells Boot. Die hole ich schnell. Und dann fing Georgie an zu erzählen. Julien lachte Tränen. So ein Tausend, saß er dieses Mädchen. Und mit Köpfchen obendrein. Er selber, das musste er ohne Neid zugeben, hätte nie im Leben so kühn und umsichtig zugleich gehandelt. Er wäre einfach nicht auf all das gekommen. Als die fünf Freunde am nächsten Morgen im Haus ein reichliches Frühstück verzehrten und lachten und schwatzten, kam Tinker durch den Garten gelaufen und steckte seinen Kopf zum Esszimmer herein. Leute, ich hab's! Was ist denn los? Jetzt hört mal gut zu. Ich weiß, wer der Dieb war, der zum Turmfenster hinaufgeklettert ist. Ich weiß es jetzt ganz genau. Wer denn? Wieso? Ja. Was? Charlie! kannst einfach Charlie! Warum haben wir nie zuvor an ihn gedacht? Wo er doch ohne weiteres überall hinaufklettern kann. Für ihn ist es nicht einmal ein Kunststück, die steinige Turmwand zu erklimmen. Und geflüstert hat Mr. Wu. Der hat ihn die Turmwand hinaufgeschickt. Und das war genau das Geräusch, das ich gehört habe. Verflixt. Ich wette, der Strolch hat den armen alten Charlie angelernt, so in jedes x-beliebige Fenster hineinzusteigen und irgendwelche Sachen herauszuholen. Er konnte dem Tier mit Leichtigkeit beibringen, wie man Papiere klaut. Aber natürlich vermochte Charlie nicht den ganzen Stoß mitzunehmen. Er hat so viel, wie er eben schafft, ins Maul genommen. Den Rest ließ er unter den Tisch fallen. Genau so war's. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Charlie der Dieb sein könnte? Halt mal langsam. Woher willst du so bestimmt wissen, dass es Charlie war? Es geschah bei Nacht und keiner hat ihn gesehen. Ich werde euch gleich beweisen. Auf dem Kaminsims im Turmzimmer, da stand immer so ein hübscher kleiner Wecker. Und der ist in derselben Nacht mit den Papieren verschwunden. Und wisst ihr, wo ich ihn eben wiedergefunden habe? In Charlies Käfig. Unterm Stroh hatte er ihn versteckt. Tja, ist es denn die Möglichkeit... Ob auch Mr. Wu nichts davon gemerkt hat, als der Schimpanse die Uhr mit den Papieren zusammen herbeigeschleppt hat? Kaum. Sein Maul ist hübsch groß, wenn man so mit ansieht, was für unwahrscheinliche Mengen an Futter er da hineinstopft. Ja. <lacht> Allerdings. Und als Mr. Wu ihm die Papiere aus dem Maul genommen hat, hat Charlie sein neues Spielzeug im hintersten Mundwickel versteckt. Klar, dass Mr. Wu nichts gemerkt hat. So, junger Herr. Ich wäre dafür, dass du deinem Vater jetzt alles klipp und klar erzählst. Er wird ja keine Zeit haben wie immer. Aber das ist nun eine Sache, die er und niemand anders in die Hand nehmen sollte. Wenn du ihn herholst, dann kann auch George Bericht erstatten. Daraufhin wird er, das scheint mir doch ziemlich sicher, die Polizei heranziehen. Dann hat Mr. Wu freilich nichts zu lachen, denn der sitzt schwer in der Klemme. Was ich gern wüsste, ist, ob Pa einverstanden wäre, dass ich Charlie zu mir nehme, solange Mr. Wu im Gefängnis sitzt. Und oh Trocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaub mir.